Rugăciune pentru taina iubirii. Aleluia, slavă ție, Tatăl cel să te iubim și te rugăm. ochii, conștiinței, minții, cugetului și sufletului, ca să putem mereu vedea lumina fără formă, de negrăit, de neînțeles, ca să poți fi limpede văzut prin ea, recunoscut, ascultat, Fiindcă vorbești cu noi prin har, devii în noi o cunoaștere minunată, un cuvânt ca un tunet de temut, ca semn că ne iubești ca un tată, iar noi te iubim ca niște fii pentru care taina iubirii ai dezegat și împărăția ta ai creat. Aleluia slavă ție, Tatăl Ceresc, te iubim și te rugăm, adu în noi, lumina lină a Sfintei Slave, ca să trăim cuvintele Sfintei Evangheliei despre împărăția ta, care este un foc ceresc, pâine cerească, apa ce vie, cămașa de nuntă, biserica sfințită, rai cuvântător, unde ne așteaptă al tău fiu ca un mire, prieten, frate, părinte, cu al său dar ca un mărgăritar sufletesc, ca să aflăm necunoașterea care depășește orice cunoaștere, uitarea de sine, experiența Harului, fiindcă în taina iubirii tale am intrat. Aleluia, Slavă, Ție, Tatăl Celeste, iubim și te rugăm, umple sufletul nostru de lumina credinții care mută muntele în neamul nostru, de la întunericul nesimțirii împietrite la transfigurarea firii, de la moarte la înviere, de la înșelare la adevărul ca dar al Duhului Înțelegerii, de la inconștiență la viața conștientă în lumină, la viața dumnezeiască de neîncetată comuniune cu Tine, prin Fiul Tău cel iubit, prin Duhul Tău cel Sfânt, fiindcă taina iubirii, în care veacul ce va să vie, se va descoperi, inimile noastre de pe acum le va încălzi curății sfinții și săvârși.